І знають, що з гордістю він носить своє, Ще, мов би, й досі незвичне для нього капітанське звання. Не кожному в такому віці випадає честь стати капітаном. Може, тому й старається так, вміє радіти роботі, Стоїть справді, як закоханий, коли виконується його команда, Ставити паруси. І вже вони пішли, розмитнулись, мов крила у небі. Всім тоді наче свято. А йому, капітанові, то свято удвічі. Бо це ж він його поведе, своє крилате, рідкісне, юнацьке судно. Стане на містку, спокійний, як завжди, підтягнутий, і бачиш одразу цей на місті, з таким хоч і в рейс кругосвітній. І на людях, і без капітан виявляє шану своєму корабельному майстрові. Коли одружувався, Ягнич висільним батьком сидів у нього за столом. І зараз під час цих провідин капітан теж тримається незазмайковито, радиться з Ягничем про те, про все, що стосується судна. Бо шторму Оріон вийшов таки з добрими синцями. Можливо, доведеться ставати й на заводський ремонт. «А що там у моєму чулані робиться?» – запитує Ягнич – про свою парусницьку майстерню. Хто порядкує? Та хто ж, крім курсантів? Ото От вже напорядкують. У Ягнича там кожна річ знає своє місце. Запасні полотна лежать на полицях, акуратно згорнуті, як свої матерії у крамниці. На кожній парусині бирочка з наслиненим написом. Кожну дрібничку, навіть голку, Ягнич може навпомацьки в темряві знайти. Знає, де яка мідна беготка лежить, де Люверс, чи о той твій трудовий наперсток, що по-моряцькому зветься Гардаман. А без тебе, як похазяйнують, то потім тиждень у своєму чулані ладу не доси. Так недоречно стосунуло його тією хвилею, так піддало під ребра. Навіть апендицит не витримав. Ще зараз ягнеч почувається ніякого перед капітаном. Гоконфузивсь. Ніколи ж з ним ветераном раніше такого не було. «Думав, з носу мені не буде», — мов би, виправдувався зараз Ягнич. «Зуби ж ще ж усі цілі, не знаю, як і болять». «Буває», — каже капітан, чомусь відводячи очі вбік, мов би, і йому незручно. «Не з вами першим, з кожним може трапитись. Ну, та все буде окей. Ось прийдем додому». Добудемо вам путівку пільгову. На трясцю мені вона, насторожився Ягнич. Ніколи по курортах не тинявсь. То вже Гурієвичу, як медики, скажуть. І знову очі в бік. Це що це з ним? Раніше завжди навпростець. його очі дивився, зараз? Ні-ні, каже Ягнич, і не думайте. Коли прив'язаний під ножем витримав то тепер уже будьте спокійні. І капітан ніби справді заспокоївся, підвівся, щоб іти. — Добре йдемо, — сказав, рушаючи до виходу. І вітерець гарний, набрали всі паруси. Побажав Ягничеві, що всі бажають у таких випадках, і хав до йду. А Ягнич залишився в прикрому якомусь невіданні, в гнітливих загадках. Чому про путівку забалакують? Невже хочуть спровадити? Невже мають у ньому сумнів? Звісно, літа беруть своє, бо за десятьох довелося різних шквалів пережити на своєму крутому віку. Мав від природи залізне здоров'я, витримав би й не таке, бувши молодшим, а тут ледве видихав. Міг би отак прикручений до койки і назовсім віддати кінці» пішла б радіограма в Кураївку, а тебе зашили б у парусиновий мішок із баластиною по дошці під добрий розгін за борт під Боруни. Цього разу сам себе переміг, не піддався, бо ж піддатись то було б як відступництво. Адже потрібен їм був ягнедж живий, без нього тут як без голки та без гардамана, і він не підвів. А ось як буде далі? Невже стане для них тільки Нептуном для посміховиська? Чи й гірше, морокою та баластом? Ні, не повинні вони його скривдити, бо ж ветеран, бо ж знають, де здоров'я своє надломив. Не в портових приятиках та мордобоях. У вогняних рейсах причину шукайте, а не в ваших дурних апендицитах. Ніколи не виставляв на показ своїх заслуг, а тут, якщо доведуть, прийде врязною всіма орденами. Це вам що? Учасник вогняних рейсів. А ви його потихеньку геть? Цілу ніч потому бачив себе у війні, у полярнім поході. Це тоді, коли йшли вони караваном транспортів у водах півночі з бойовим вантажем, одержаним у Штатах по Якої трудності то був перехід! Хоч супроводили їх кораблі конвою, і хоч усі транспорти їхні були пофарбовані під колір айсбергів, все-таки одного дня фашистська авіація виявила той дивний караван айсбергів. І ось там він, Ягнич, чи не вперше зблизька зазирнув у вічі своїй, здавалось, неминучій смерті. За тією ситуацією, яка склалась, команда мала право залишити судно. Залишити для того, щоб свої ж кораблі конвою одразу розстріляли цей айсберг разом з його бойовим вантажем, яким були забиті і трьоми й палуби. Але ж фронти ждали цього вантажу, і команда своїм останнім правом не скористалась, не залишила свого айсберга. Хоча бомби вже сипались на нього, скажено завиваючи. Одна з бомб влучила у відсік, де були димові шашки, і судно оповелось димом. На палубі теж спалахнула пожежа. Почали тріскатись бочки, наповнені якоюсь там свинцевою рідиною, ртуттю чи що. Отруйна ця рідина розлилася по палубі, і хоч Ягнич розумів, чим це йому загрожує, хоч Нінамит не забував, що й трюми під ним навантажені вибуховим матеріалом, і можуть злетіти в повітря щомиті, але ж треба було щось робити. Паніки на щастя не сталося, трималися всі, як кличить. а він що ж, гірший за інших. Думку про смерть відганяв, бо ж дужча за смерть була совість, а вона виліла йому. Стань до зенітного кулемета, стань і стріляй, доки фашист не провалиться в море сторч головою. «Шланг у руки мерщий бери, і хоч по кісточке бродиш у тій розлитій із бочок отруті, збивай та змивай її шлангом за борт!» Чимали їхніх уже згодом на березі в лікарні повмирали, отруївшись тією проклятою ртуттю, чи що там воно було. І Ягнич вхопив тоді свою дозу, що вважалась смертельною. Оглухо сліп. Але відлежався в госпіталі вігарці, викашляв свої дози та й знов туди, на свої трудові вахти, вмів себе нещадити, куди треба, йшов безвідмовно, і йшов, хоч і на скрут голови. Аж після війни дізнався, що, доки він ходив із своїми лендлізами, втратив сім'ю, в один день, в один з ока, загубив найдорожче. Дружиною й дітей малих накрило бомбами пароплав, що з сім'ями моряків пробивався до берегів Кавказу. Згодом, згодом уже розповів йому знайомий капітан, як усе те відбувалось. Спершу пустили на дно суховантажне з зерном, а потім накинулись на транспорт евакуйованих та поранених, дарма що йшов він під познакою Червоного Христа. Капітан командував сусіднім судном. На власні очі бачив, як цих беззахисних бомблять. Але сам був у цей час під вогнем, відбивався, нічого вдіяти не міг. Уявити, як діти маленькі тонуть, нічого, мабуть, страшнішого за це. І навіть дельфінів не виявилось поблизу, щоб порятувати. У них нібито є такий потяг, така потреба. Рятувати, хто потопає. Дружина досі постає перед очима, як жива, А тих двійко маленьких своїх Ягнич пригадує зовсім туманно. Приносить уява личка дитячі, Що в німому крику волають до неба. Бачить, як, щепившись рученятами, Уже занурюються, в глибини йдуть. І часом у ночі, в напівсні, Аж сам поривається до них, щоб пригорнути, щоб вирятувати. Але руками тільки воду обійма. Зовсім несподівано Ягнич піднявся, з'явився на палубі. Власне, був уже вечір, але вечір як день, ясний, місячний. Доріжка по морю мерехтить, юті гітари бринькають. Загледівши Ягнича, молодь ожвавіла. «Хлопці, а дивіться, ну, хто це з'явився на арені! Ура нашому Нептунові! Ура, ура!» Вітер ледь дише, паруся легко бренить. Сів на купі канатів осторонь, нікого не чіпав. Хлопці культурні теж не стали в'язнути, не докучати жартами. До душі Ягничеві, коли море ось таке ясне, не те, що темної ночі, коли воно й саме тільки ніч, тільки згусток тьми. Тоді весь час почуваєш, що йдеш по глибинах, йдеш над безоднями. Зараз і глибина не лякає. Сидить приспокоєний, лисиною лобатою до місяця світить. Задер голову, погляд зачепився вгорі між снастями, між зірок. Замполіт, друг капітанів, проходячи неподалік і заглядівши ягнича, зупинився перед ним вражений. Ви? З воскресінням вас, Гурієвичу, оце я розумію. Тільки заштопали чоловіка. Уже він на коні. Вчора під ножем, сьогодні на ногах. Ще ми з вами, Гурієвичу, походимо по морях. Походимо, правда ж? Походимо. Якщо не дуже швидко, егеж? Сам до себе усміхнувся замполіт і знову став серйозним. Швидкість суден більшає, а планета меншає. Маленька вже стала, як та Еллада. Це що воно? Була колись така, на місці теперішніх греків. Клаптик, область, як на сучасні наші масштаби. А скільком світила? Крихітною певне почувала себе серед невідкритих ще земель та океанів. Недосліджені материки були безконечні, населені фантастичними чудовиськами, амазонками та кентаврами, напівзвірами, напівлюдьми. Такими їх бачила еллінська уява з свого п'ятачка. І така ж маленька, як Еллада, тепер наша планета, якщо брати її порівняно із Всесвітом, з його космічними просторами». Погляд замполіта уже був звернений вгору над щогли. Знати б, чи є там, крім нас, ще інші живі, такі ж, як і ми, чи, може, й нема? Може, Гур'євичу, ми одні? одні? одні сінькі, Ось що зобов'язує всіх нас бути дружними та все тут берегти на мільйони років уперед. Золоті слова, згодився Ягнич. Насамкінець Замполіт ще раз підбадьорив майстра. Погуляємо, мовляв, ще з вами по голубих дорогах. Трохи блід скинутий, — признався Ягнич. А то я тут наче переросток серед вас молодих. Це якраз те, що нам треба — сплав мудрості й молодості, — втішив. Спасибі за це. І знову Ягнич сам сидить Прислухається до чогось. Чи до того бриніння вгорі, чи до інших звуків, що чути їх десь там, унизу. Когось шукають, когось загубили. Вискочив на палубу лікар, окуляри сердито й стрелужено зблиснули. «Де він, той самоволець?» Змовкла гітара. Стриманим голосом озвалась курсантська чемність. «Готові ловити, але кого?» Ягнича не бачили тут? А що з ним? Утік. Вибухнув сміхом курсанський гурт. Он він на канатах сидить. Понурився, як Тарас на засланні. Лікар кинувся до втікача. Як не соромно? Без дозволу залишити лазарет. Ще ж ви не зняті. Капітанові доповім. Мовчав Ягнич, не реагував. Сидів, як камінь бездушний. А той знов пройшли. Потріскаються, хто відповідатиме? І тоном наказу негайно ж на місце. Тільки без крику, аж тепер буркнув неголосно ягнич. вище на мене кричати. А шви. До сідниці мені ваші шви. Палуба реготала. А як потріскаються? «Що ж то зашви, коли вони можуть потріскатись?» «Накладай такі, щоб не тріскались!» Сутичка завершилась капітановим втручанням. Забрали ягнича, повели назад, під крило медицини. І до самого порту ніхто вже не бачив його на палубі, наче його там десь унизу було прикуто на ланцюгах. Носили туди йому хлопці з камбу заїсти, він і раніше багато їв. Після доброї роботи в майстерні не лінувався над мискою. А тут йому кашки манної, як дитині. Коли зарадав якось борщу та стручок червоного перцю, лікаря аж пересмикнуло. Сувора дієта, який там добіса перець. «Не дозволяєте перцю, то хоч у звару із сухофруктів приносите три порції, і щоб з абрикосами та з чорними грушами». Чомусь Ягнич був певен, що як і перець, абрикоси, а ще більше як ті зморщені чорні груші-дулі, дають людині силу й довголіття. Він хотів бути довголітнім. На лікаря сердився постійно. Ніяк не хотів визнавати в ньому свого рятівника. Думає, як з дипломом, то вже й Бога за бороду вхопив». А сам он раз у раз за щоку хапається ой крутить. Зуби йому крутять. Теж мені лікар, власного зуба погамувати не здатен. Щодо цього ягнич мав цілковиту перевагу. Ще жодного разу від зуба не йойкав, не знає, як вони й болять. І передній, кутні ще всі свої, фабричних нема. І зір поки що не зраджує. Нитку вушко втягує без ваших окулярів. Якось вночі не спалося ягниче відопізно. лежав у темряві, чув крізь відкритий ілюмінатор розмову, бубонілив в проході якісь несплюхи бесідники. Впізнав голос свого ж таки лікаря, а з ним точив ляси один з викладачів морехідських, котрі позмінно також ходять у рейси, щоб навчати курсантів під час практики. Так і є. Це той балакун з волохатими руками штангіста, що має звичку всіх на судні повчати і ліза куди й не просять. Якось Ягнич просто вигнав його із своєї майстерні, щоб світла не застував, бо стовбичить як стовп. А в Ягнича була саме невідкладна з парусами робота. Викладачі все люди освічені, знаючи. А про цього Ягнич ще й досі не втямить, чим він збагачує курсантів, Адже ж ні по вітрилах, ні по судноводійству, Ні по апаратурі не спец. Кажуть, нібито філософ. Ще й сюди на Оріон тих філософів чорти заносять. Бубанять і бубанять. На цілу ніч, мабуть, розвели дискусію. Ягнич підтягся на койці, Вухом ближче до ілюмінатора і затаївся. Ішлося якраз про його ягничову особу. До чого терпляча людина, цей Ягнич, чувся розмірений голос лікаря. Вперше зустрічаю такого. А може просто притуплене почуття болю? Це вже філософ. От базі, пустобрех, пусто брех, подумки Ягнич. Гадаю, що ні. Просто із тих натур, що вміють, коли треба намертво стіпити зуби. Коли дивлюсь на нього, мимоволі з'являється думка. Ось він, останній, могіканен парусів, людина анахронізму, Людина епохи, яка відійшла і якої ніколи більше не буде. А може не спішимо? Ще може побачимо вітрила на сучасних лайнерах, на новітніх супертанкерах. Не буде і танкерів. А що ж буде? Не знаю, що буде, а знаю, чого не буде. Нічого сказано, закручено морським вузлом. Забудемо й про вузли, і про всіх оцих ваших вузлов'язів. Фах давній, а по суті примітивний. А ти, базікало, своїми руками зв'язав у житті хоч один путній вузол. Це знову Ягнич. Тільки довгим язиком пусті свої вузли в'яжеш. Ні, я не можу згодитись з вами чути заперечливий голос лікаря. Вважаєте, ось що останній? По-перше, навряд чи останній. І навіть якщо уявити, що парусний флот доживає своє, то й тоді треба віддати цьому завзятцеві належне. Стільки відданості, трудової впертості, стільки, прямо скажемо, артистичної закоханості в рідкісне своє ремесло. Відірвіть його від голки, від парусини, і вже його нема. «Що там операція показала?» «Всередині весь, мабуть, зітлів?» «Уявіть, ні! Організм виявився на диво. Внутрішні органи, як у юнака». «Не може такого бути». «Але ж я розтинав, кажу ж, як у юнака». «Однаково в минулому він. Для нашого часу анахронізм. Хай ще диша та лається, насправді піти кантроп». «Я б сказав інакше». Возлов'я з життя перед нами, поет-парусів, перший їхній будівничий, безсловесний їхній співець. Чути про себе таке із уст лікаря для Ягнича було цілковитою несподіванкою. Конувал, причіпайло, а виявляється людина з поняттям. Той прорікає тобі одне, а цей... Ну, та час покаже, чиє зверху буде. Коли нічні балакуни нарешті пішли собі, Ягнич зітхнув полегшено. Не умре тепер, не зіткліє нутрощами. Це ж почути таке, як у юнака. Зовсім з несподіваного боку знайшлась йому підтримка. Хотів би тільки знати, що це воно таке піцекантроп та людина-анахронізм. Треба буде при нагоді розпитати когось. Скоро-скоро вже має бути порт. Всіх зустрічатимуть. Тільки ягнича ніхто не зустріне. Хіба лише той кам'яний, знайомий ще з молодості маяк, що високою вежею біліє на острівку біля входу до гавані. Родичів багато. Ягничів у Кураївці не перелічиш, але кожен у роботі у власних клопотах. Та й близький світ... Щоб забиватись із Кураївки до порту ради одного здрастуй. Звичайно, він їх не забуває. Ні-ні, та й озоветься радіограмою живий, мовляв, іду на траверсі такому-то. Але що їм до твого траверсу, до твоїх широт? У кожного там широти свої. Той на тракторі, той на фермі, той з літа в літо на комбайні. Там тепер завелись цілі сімейні екіпажі. Не кидати ж хліба та мерщіть до порту, щоб глянути на ягнечу лисину і на оці його вузлуваті руки. Дехто з ріднів вважає, що він скупуватий, мало дарунків привозить, більше чучела чудернацьких тропічних птахів та черепашок для кураївських дітей. Насправді ж він не скупий, і дарунки любить привозити А от які Це вже вибачайте Є в нього серед родичів Одна Нелька така В Кураївській пекарні працює З родичів вона не найближчих Майже через вулицю навприсядки Та все ж варто Ягничеві Прибути у відпустку до сестри І Неля вже тут як тут Ну коли вже ви мені, дядюшко, привезете нейлонову шубу під норку? Сестрі цього разу везе хустку японську, чорне з червоним квіттям. Для інки племінниці теж таку, тільки трохи веселішу. Іншим дівчатам прозорі, як дим косинки. А шуба молодице. Нема чого балувати вас. Піде твоя шуба краще у фонд миру. Є в порту в Ягнича друг механік. О той, може, вийде до причалу. Ще з вогняних рейсів потоваришували з ним. Мурманський родом. Сам Ягнич і підбив його перекочувати на південь. Доки тобі там мерзнути, Миколаю, давай сюди під сонце. А він візьми та й відгукнись. Моряк на підйом легкий. Прибув, оселився неподалік від порту, в селищі моряків на вулиці Арктичній. Затишно там, воренди у виноградах, металеві ворітця чепурно пофарбовані, а на ворітцях у кого що, у того якір, у того чайка вирізана з бляхи, а в того і вітрильце теж залізне. Мешкають на Арктичній здебільшого заслужені полярники, люди півночі, що їх після життєвих бур потягло під щедре південне сонце. Після вічних людів та завивання пурги відігрівають тут свої прогартовані душі, свої застуджені кості, забивають вечорами козла та вчаться розводити ніжні, раніше може й не бачені ними, сонцелюбні квіти. Збираючись у свята, згадують найтяжчі рейси, де їх затирало льодами. Сплющувало їхні судна, але не сплющило їх самих. Не раз уже друг механік закидав до Ягнича слівце. — Давай йти сюди. Знайдемо кілька соток на нашій арктичній, пропишемо, спородимо на двох з тобою давильню та будемо чавити шаслу. Не спокусив поки що Ягнича тією Давильною. Двадцять чотири рейси вибув на Оріоні. Тож хіба на двадцять п'ятий духу не вистачить? Десь там ждуть оріонців на причалі дружини, діти, матері. Курсантів наречені ждуть. З букетами квітів стоятимуть годинами, виглядаючи, коли вже він з'явиться із зообрію, цей їхній високий білосніжний красень барк. Найкраще прийти при повному сонці, в сліпучий день, коли напнуті вітрила аж сяють, щоб було людям на що подивитись, Щоб фотографи та кінохроніка мали роботу. Проте після шторманини, видно, Не могли дати вузлів, скільки сподівались. І прийшли цього разу пізній ночі, Коли на посвітлілому небі Вже й вранішнє зоря зайнялась. Однак і в такий час На причалах їх ждали. Навіть ягнича, Вийшов зустрічати друг механік, таки не проспав. Сидить Ягнич під шатром виноградним, забиває з другом козла. Грають мовчки, розмірено, вперто. «Якщо програєш Гурієвичу, каже після тридцятої партії, потираючи руки друг механік, — «бути тобі на Арктичній, давильня он тебе жде». Не відгукується ягнич на це. Свої не для розголосу думки снуються. Була в нього тут одна знайома. Правда звати її не тьотя Мотя, а тьотя Клава, чи просто Клава-морячка. І ось не застав. Доконали її дочка-алкоголічка із зятим. Вдова загиблого під час війни моряка служив старшиною на сторожовім катері. І сама з неабияким стажем трудівниця флоту клава потроху-потроху та, одначе що далі поважніше місце посідала у світі ягничевих думок. Ходив двічі з нею в рейс, одного разу довкола берегів Африки, вдруге лише посередземному. На камбузі працювала клава морячка, ота вже для ягнича чорних груш не жаліла. Вийде, бувало, Ягнич з майстерні, добре напрацювавшись. А виходить він хоч і без годинника, але завжди секунда в секунду. Курсанти сміються. За Ягничем, як за кантом, можемо звіряти час. Вийде і прямо до камбуза.